Через кілька день після кривавої ночі в Красному поляки так само несподівано напали і на богуна у Вінниці. Але славний козацький ватажок не дався накрити себе мокрим рядном. Він заманив частину польського війська на лід річки Бугу і там потопив ворогів у зарані порубаних ополонках. Від останнього ж війська отбувався в монастирі біля Бугу, аж поки гетьман надіслав йому помочі. Побачивши, що поляки зрадливо почали війну і довідавшись, що король знову збирає на козаків посполите рушення, гетьман послав Джеджалія в Стамбул до султана просити помочі, а сам почав скликати козаків і поспільство, щоб знову всі, хто тільки має силу, ставали до зброї та збиралися до Чигирина. Проте на цей поклик гетьмана люди йшли вже не з таким захопленням як поза тарік. Вони не встигли відпочити, а у багатьох навіть не позагоювалися ще порази з часів попередньої війни. Повесні Хмельницький рушив з військом із Іщегирина, а спільник його Іслам Гірей під той час же рушив з Ордою з Бахчисарая. Позаду татарського війська в обозі їхало два ридвани, заграбовані колись татарами в Польщі. Один з ридванів був для хана, хоч той і мало коли сідав у нього, а здебільшого їхав верхи з мурзами, в другому ж ридвані їхала Марина за старою. Орда йшла не поспішаючи, щоб не стомлювати коней, а на ніч ставала рано до захід сонця. Щовечора ханові і мурзам напинали намети. Хан порядкував військові справи і радився з морзами. Ночував же він у наметі жінки, на ліжку, що складалося з калимів та подушок. Марина почувала себе щасливою. Зранку до вечора вона бачила божий світ. Спочатку походу безкраї розлоги степи дикого поля, далі веселі гори України з прозорими річками та зеленими байраками. Орда йшла недалеко Бугу чорним шляхом, і хоч по той бік річки, де жила Марина, але все-таки країною цілком рідною. Обабіч шляху рясно стояли села з любими біленькими хатками, що їх Марина так довго не бачила, з кучерявими вишневими садками та з довгокрилими вітряками, все це було таке любе та миле серцю Марини, що вона мліла з солодкої втіхи. Траплялося ридвану проїздити самі села вулицями, де на тини спиналися здивовані діти, а матерів, вхопивши їх на руки, несли геть і ховали поляхах, страхаючись татарів, хоч ті на цей раз не чинили їм і найменшої шкоди. Марина чула тут рідну мову і, здавалося, сама жила рідним життям. Кожний день орда посувалася далі на північ і нарешті літом сполучилися біля Зборова з козацьким військом, а звідтіля спільники разом рушили на польське військо, що стояло під Берестечком. Ворги зійшлися біля річок Стир та Плящівка, але і Хмельницький і хан побачили там те, чого не сподівалися. У поляків було зібране величезне військо – у 300 тисяч вояків. Проте як у спільників – Малося тільки 100 тисяч татарів та 80 тисяч українців. До того, що у поляків було кількість сот добрих гармат, у козаків вже їх було кілька десятків, а у татарів ні одної. Хан зрозумів, що перемога буде на боці короля. І зважив за краще покинути Хмельницького і обмірковував тільки, як би зробити це так, щоб Хмельницький не догадався про зраду, не поскаржився б султанові і не помстився б на ньому. Ця думка ще більше зміцнилася в ньому, коли ввечері до нього прибули посланці від польського короля і почали вмовляти його отступитися від козаків, обіцяючи йому великий окуп. «Чи годиться ж мені вигубляти своїх людей за Україну?» – міркував хан. «Якщо козаки мають рацію віддавати своє життя за волю своєї землі, то мої татари не мають до того ніякої рації». Далеко розумніше я зроблю, як візьму з ляхів окуп І одведу орду цілою по домівках А християни нехай собі змагаються Зрозуміло, що король погромить Хмельницького Так йому і треба, щоб не ліз до султана Та не робив з мене свого підручника А поки поляки кінчатимуть козаків Я б безпечно повернувся з ордою до Криму Розміркувавши так Хан згодився взяти з поляків окуп і сказав посланцям, що завтра татари тільки вдаватимуть, неначе б'ються, і що до півдня покинуть козаків. Марина знала, що у хана були королівські посланці, і коли він, покінчивши справи, прийшов ввечері до неї, вона почала допитувати, про що в нього була розмова з поляками. Хан знервовно відповів, що то таємні військові справи і не годиться їх нікому розказувати, в серці Марини виникло зневір'я, а вона зблідла на виду, але, примігши себе, покірливо спитала. Я певна, що мій любий володар не покине свого спільника в пригоді, бо то було б не по лицарському. Той спільник, роздратовано скрикнув хан, замість того, щоб порядкувати військом, пиячить. Я вчора був у нього, але він лежить, як колода. Йому, кажуть, зрадила жінка, і він з того п'є. Володарю мій почала Марина, намагаючись бути ласкавою. «Через те, що дужче треба Хмельницького пожаліти і допомогти йому. Уяви собі, як би тобі було, коли б я тобі зрадила». «Що?» – грізно насупив брови хан. «Ти не знаєш, що говориш?» Марина мовчки повернулася від хана, а той схвильований ходив по наметі і вигадував, як би краще заховати свою зраду від дуже цікавої дружини». А згодом він взяв її за руку. «Не бійся, я не відступлюся від спілки з козаками, але становище наше зле. Лях є удвічі більше, ніж нас, і навіть я боюся лишити тебе на ніч у таборі, бо завтра буде таке бойовище, якого світ ще не бачив. І невідомо, що судить нам завтра Аллах. Буде безпечніше їхати тобі зараз далі від табору і от бойовища». Марина намагалася було сперечатись, але хан ляснув в долоні і зволів євнухам одвести Маринин намет за милю назад, а для безпеки оточити його кількома тисячами вершників. Зневір'я ще дух, що опанувало Мариною, і не вспів хан вийти з намету, як Марина покликала Астару, Астарочку, Голубко, «Нас зараз перевезуть геть з табору, а поки ще не рушили, ти зроби мені велику послугу. Рада тобі». Доводити, дитинко моя. Чи бачила старочка, де стоїть козацький табір? Бачила. Знайдеш його ponoчі, знайти знайду, а тільки він дуже далеко. Ну що ж, робити? Неодмінно треба однести листа до мого Івана. Ой, Доню, та мене ж вартові піймають. Я ось дам для татарської варти перстень хана, а для козацької перстень мого Івана. Він так уславився, що його всяк козак знає. Ну і що ж далі? Ти тільки віддасили стабогу нові, і зараз повертайся. А якщо мене не застанеш, то тобі шлях покажуть, тебе ж явно і вільно по табору пускають. А стара почала вбиратися, а Марина взяла олівець і написала: Бережися, Іване, зради, у хана були посланці від короля і про щось з ханом умовлялися. «А старочка, кохана!» – говорила Марина, доручаючи циганці листочок. Коли б цей клаптик паперу потрапив до рук ханові, то мені була б за нього смерть!» «О, не бійся, доню циганка вміє ховати!» «Та скоріше, а старочко, якщо до світу не передаси, так мерщій, вертайся!» А стара вийшла від Марини і зникла поміж наметами. Вона бігла непомітно, мов та чорна кішка в темряві ночі, викручуючись поміж кіньми, шатрами і вогнищами. Табір уже потишився, голоси замовкли, тільки де-неде чути було, як татарський вояка гострив на завтра шаблю або споряджав коня. А стара бігла впродовж ряду вогнищ, на північ довго, поки стало духу, далі йшла ходою, після того знову бігла і знову йшла а у бабічнеї все біліли шатри татарського війська, і здавалося, що їм не буде й краю. Але нарешті край той і знайшовся. Вона вибігла на вільне поле, а за ним розгляділа далекі, високі намети козацького табору. А стара огляділась і вжахнулася. На сході вже почала благословлятися на світ. В козацькому таборі її зразу спинею вортовий. «Куди біжиш, циганко? Стій!» Скажи, козаче, де мені знайти полковника богуна? Ого, дуже швидка. Так я тебе й пустив до богуна. А стара показала вартовому богунів перстень, і тоді той пустив її. Тільки далеко тобі, тітко, сказав він. Оце, де ми стоїмо, ліве крило табору. Тут джеджалій кермує. Усередині буде військовий осавула, Гурський, за старшого або гуна ж на правому крилі, до схід сонця, мабуть, не добіжиш. Циганка знову побігла, обминаючи вози і намети. Тут табір вже прокидався, і козаки цілими ватагами сновигали між табором і пляшевою напуваючи кони. Поки Астара добігла до середини табору, там козаки вже узброювалися і лавами ставали поперед наметів, а назустріч Астари Стунувся великий натовп з корогвами і хрестами в руках. Налякана циганка забігла за віз, і звідти виглядала, поки той натовп промене її. То Топопийчинці несли корогви благословляти військо на бій. Попереду всіх верхи на коні їхав грецький корінфський митрополит Іосаф. Він був в золототканному митрополитчому вбранні з миртою на голові та з Христом в руці. «Братія моя, вояки Христові, – промовляв він до козаків, – стійте як один за віру православну, а Господь з високого неба буде вам пособником і заступником. Не страхайтеся вмерти за віру батьків наших, бо душі ваші, янголи візьмуть налона свої і понесуть до престолу Божого». Козаки лавами упадали навколюшки, а митрополит покропляв їх святою водою. Діждавши, поки процесія пішла далі, а стара побігла до правого крила козацького табору і нарешті добрила до намету богуна. Але було вже запізно, богуна вже не було в наметі, він повів уже свої повки на ворога. Знесилена і приголомшена розпукою, що не виконала доручення коханої господині а стара впала на землю і вже через якийсь час тільки пішла назад до татарського табору. Зійшло сонце 20 червня 1651 року, але промінь його не засіяв, а був зап'ятий хмарами, немов умисне не хотів бачити того, що мало зараз скоїтись. А ворожі війська, скільки оком глянь, мов сарана, вкрили широченну долину, збиваючи копитами коней велику куряву. Поміж лавами ворожих військ, одрізняючи їх одно до одного, лишалася тільки не дуже широка зелена смуга степу, простягшись між ними немов річка між двома берегами. З одного боку тієї зеленої смуги стояли польські павки з безліччю різнокольорних прапорів, з другого боку на півночі сині козацькі чумарки та білі й жовто-сірі татарські халати. Посередині козацького війська стояли в три ряди сковані поміж себе ланцюгами вози, а з тих возів складався великий чотирикутний рухомий табір. У середині того табору щільним натовпом стояли піші козаки, цей Четверокутний табір мав в'їхати всередину польського війська і розколоти його надвоє, а кілька комонних полків мусили вскочити в ту розколену і бити ляхів з боків. Тим рухомим табором кермував військовий Савула шляхтач з Києва-Гурський. До нього, як і до шляхтича Виговського, Хмельницький мав велике довір'я, не відаючи, яка гадана сидить у тому недолішку – і не догадуючись, що Гурський вже понадився на польську принаду і вмовився з другим зрадником запеклим ворогом України Яремою Вишневецьким, щоб згубити козацьке військо. Богун керував правим крилом козацького війська і стояв недалеко від річки Стирі, чекаючи гасла від гетьмана, щоб вдарити на ворога. Козаки його знервовано поглядали на блискучих ворожих гусарів – і теж нетерпляче дожидалися гасла. Нарешті всередині козацького війська вибухнула гармата. То і було гасло від гетьмана. Побачивши, що середина козацького війська з табором рушилася, богун махнув перначем до своїх комонних полків. Застагнала земля під копитами коней, заголосили сурми, і наставивши на ворогів гострі списи, козаки, мов бурхлива хвиля, широкою лавою вдарили на ляхів настромлюючи їх на залізо, скидаючи коней і розтоптуючи на землі. Заривіли з польського боку сотні гармат і заховали своє військо сивим димом, але богнові козаки не вважали на ті пекельні вибухи гармат і на бомб, а все глибше та глибше уїдалися в ліве вороже крило. Не встоїли проти їхнього наскоку блискучі польські гусари і показали хвости своїх коней, не витримали, наскокою у лани польські у розтіч розбіглося різноманітне попосполите рушення. Мов бурхлива річка вливалася козаки в середину лівого польського крила, притискуючи його до річки, аж поки здибалися з німецьким військом. Люто вдарили козаки і на нього, але німці стояли, мов, непорушна скеля, захистивши польські хорогу, і що тим часом знову почали упорядковуватися. Обернувся під той час богун до середини козацького війська і віри не дойняв очам. По полю, мов, несамовиті бігали вони з вазами розірваного табору, роздавлюючи недобитих козаків а Крогва Вишневецького маяла глибоко всередині козацького війська. Там сталася ганебна зрадницька подія. Рушивши з табором на поляків, Гурський послав свого Хорунжго на правий бік табору сказати, щоб надержували передній ріг у праву руку, і зараз же послав другого козака на лівий бік з наказом надержувати передній ріг у ліву руку. Через ті зрадницькі накази ланцюги, що ними були вози поміж себе сковані, напружилися і почали рватися, а вози роздиралися надвоє. За кілька хвилин четверокутний табір розірвався надвоє і спільник Гурського-Вишневецький зразу ж ускочив шістнадцятьма повками королівського війська усередину табору і розбив його на шматки. Разом з тим Гурський втік до польського короля, лишивши середину війська без керманичого. Покинуті Гурським, козацькі полки під приводом своїх полковників билися завзято, не шкодуючи життя, але у великому бойовищі відвага окремих вояків важить небагато. І не маючи загального керманичого, козаки гинули під натиском ворогів, і полки козацькі танули, як страсні свічки».